die oorloos hier in my atelier sê dit is 1905 en dit is dan ook gesynchroniseer met my rekenaarse internet type wat sê 705 nou ek het pikkie vandag gekyk op die internet my mens moet like vir my met Central African Time werk nou hoe een mens dit nou bereg krij met jou rekenaar, want die rekenaar, my rekenaar, moet met my atelier oorloosie gesynchroniseer wees, anders ter bots my tye van uitsending met ander omroepers, en dan sit hulle nou wacht ek moet klaamak, dus ek kom ek gewoon ek een voor die tyd, maar goed, maar dit moet ek nog uitpleis, want dit lyk vir my ons rechte tyd waar ons moet werk, a CAT, Central African Time en daaraan moet ek so a bykie tyd spandeer om dit dan recht te kry dat my oorloosie so gesynchroniseer is vir ek sal so my best probeer hulle sê moos probeer is die beste geweer so ek sal probeer nou jy het by net radio SA En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Reden ook om ek vir jou daar die adres gee Daar is een paar redes, die een is dat die mens Dit vir jy kan gebruik Om alle die informatie rondom hierdie internetstasie Dan vir jy self jy eie te maak en om te kyk na die verskillende omroepers en programme wat hulle uitsaai en tye van uitsendings en dan ook om die archief te kan gebruik vir programme wat reeds uitgesaai is om dan in die archief te gaan soek online daarna te luister as jy wil of dit af te laai en op daardie manier dan op jy eie tyd daarna te luister maar het is ook belangrijk om dit vir iemand anders oor te draa want hoe gaan het nou anders nou doen as om vir iemand die webadres te gee en vir die persoon te sê maar mag gaan kyk op die webwerf is daar een radiospeelerkie en die mens kan daar opklik en dan begin die radio te speel Dit is eindelijk die makkelijkste manier, dank ek So die informatie is vir jouself Maar ook vir ander persoon Maar oor is so, jy baie welkom hier by ons program Oerdenking, waar ons Godse woord oerdenk En ek is Dr. Tini Eilers, wat ek met jou gaan gesels Oer nieuwe wijn bykie nieuwe wijn saam met my drink maar nie vir iemand anders sê nie hoor hou dit net vir jousel want die wijn wat ek vir jou gee is bybelse wijn hoor bybelse wijn die wijn waarvan Jezus gepraat het die nieuwe wijn wat in nieuwe wijn sakke gegooi moet word en ek hoop rustig en kan ontspan ek wens jy het plek waar jy alleen kan sit rustig achter oor en die hele wereld kan vergeet en net so op my stem concentreer en op die muziek wat ons gaan speel gelukkig, nee, dat ons dit so wie kan afwissel met muziek nou ons saai wereldwijd uit met die internet radio gaan hier die golwe dwars oor die hele wereld. Dit bereik elke uithoek. Dit behoort vir die mens ook een aanduiding te gee van die tydsgebrug waarin ons onszelf bevind. Omdat Jezus gesê het, ons moet die woord verkondig, die goeie nies van die evangelie, aan al die verskillende volke, En dis nou moendlik, dat die mens dit kan doen, wat elke volk, wat op die aarde is, kan nou luister, en dien een persoon dit nou wil doen, waar hy homself ook al mag bevind, ek sê nie altyd, dis praktisch nie, want het gaan oor tyd en tydsoonis, maar is dis moendlik, dis baie, baie, baie, baie moendlik. so as ons dit net aan mense kan oordra wat ons ken www.netradiosa.co.za en nog ook my naam daarom te noem want as jy nou gaan praat oor die radio in die algemeen nou dan gee mens nou dit sonder hierdie kwalificaties van persoonsprogramme maar as jy nou denk iemand moet na my program luister dan moet jy daarom my naam ook vir die persoon gee en vir hom sy moet maar kyk wat het die tyde dit uitgesaai word maar dan ook in die archief waar dit beskikbaar is, om dan aanlijn te luister enige tyd, enige tyd en jy kan dit ook aflaai so ons probeer dit so makklik as moendlik te maak, rechtig so makklik as moordelik, en omdat ons nou wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon ek in een paar tale, paar verskillende tale, en ons begin gewoon met die Russische taal, en in die Russische taal, as ons iemand groet, sommer net hallo te sê, sê jy is Ravutja, of Privet, en in die Arabische taal, sê ons salam alikum, of my sê mergawa, of jy sê alaam wassalam, en in die Duitse taal, gutenabend, en in Hebreeu, shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, goeie naand, Engels, goede evening. So ek, voel, ek hoop nou rechtig, jy voel nou degelijk gegroet, Ek het al achtergekom as mense mynig groet en ek druk my hand, en ek het een ring wat ek min of meer pal dra, maar ek het altyd besef as ek by die kerkse deurstaan en mense groet my daar, dan moet ek my hier ring afhaal, want dan snu hier die ring binnen in my vinger in, Want sommige mense groet vir jou hoor, ek men, hulle druk jou hand helemaal in mekaar, om een of ander rede. Of die persoon weet nie hoe sterke is nie, of hy wil nou maar net een stevige handdruk gee. Maar erg waar, jy is nou gegroet oor. <laughs> en ek hoop nou nie jou hand te seer nie, en uh, dat jy nou rustig, En welkom voel om te kan sit en te luister en kom ons luister sommer so aan die begin hier na die lied wat iemand vir ons sing Cover Me Lord. It's a song that I wrote just week Monday morning over the last several uh, days and nights I've been waking up in the middle of the night just worrying about things and some of morning real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 Cover me, Thank you, Lord. Cover me, peace of God. Why don't you just pull it up over you like a blanket today. Peace oh, yes. God. Cover, me, cover my mind, Lord. Cover my children. Oh, yeah. Cover me. Only in you. Only in you. Ja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 Jy is aangeskakeld hierby net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers hier uit Airene, Victoria in Zuid-Afrika. Ons program oordenking, en weet jy toe ek nou geluister dit, nou en hoe saam jy na hierdie lied, toe het my baie laat verlang. Verlang na Israel, na Jerusalem. Daar en daar die spesifieke gemeente waar ek geblei het, wat bekend gestaan het als Mount Zion Fellowship was daar een heel interessante soort van verskynsel wat bekend gestaan het als nieuw song nieuwe lied nieuw sang dit het so ontwikkel, ek kan dit nou aan jou beskryf wanneer ons by mekaar gekom het vir een tyd van aanbidding dan was daar nou nie een specifieke tyd wat allemaal nou opdaag nie daar was is een tyd wat nou mense begin opdaag het sê nou maar 7 uur in die aand dit is nou nie tal ek nie helemaal seker nie dit is nou al te lang terug ek kan nie onthou nie maar dan het allemaal nou maar gebid en snaaks baie baie baie snaaks baie vreemd. Daar was twee jong mans wat met gitare gespeel het. Maar hulle het ook nog nie sommer net begin nie. is asof die die melodie, die die deuntjie van die lied opgetel word deur die twee Jong mannen, die een begin en dan val die ander een ook in. En dan begin daar woorde te vorm, dat iemand al twee of drie woorde het, en dan sing ons nou allemaal daar die twee of drie woorde so op, die ritme van die gitaarspelers. En so brei die woorde uit, totdat daar ons allemaal uit volle bors saam syng, een heel splinter niewe niet wat nog nooit ergens dalk gesing is nie en dit het hulle ook gewoon dan opgeneem op daar die tyd was het nou kassette jy ken nog onthou die kassette die daal van kassette en so gestuur vir die kontakte die mense wat in kontak was met die die man zaaien fellowship en dit was so wonderlik, want dit is so spontaan, dit is nie, nie mensgemaak nie, dit is uniek, absoluut, absoluut uniek, en gedank ek deel dit net so met jou, ek het baie keer dan, het ek so in my stilte gesit en dank aan daar die soort ervaring, en dan is dit so, asof jy een hankering hierdiep binnen in jou het en dit is dan by jou seker jy sal nooit dalk hier op aarde wees so iets beleef nie wat jy dan eindelijk maar soort van bedroef maak maar hoe hoort ook al sy ek wil nie nou bedroef wees nie ek wil samen jy opgewonde wees want ons praat oor wijn nou is het interessant as so mens die bybel neem en een concordantie en jy kyk na die woord wijn en kyk waar het nou ooral in die bybel gebruik word dan syl jy sien daar is positieve en negatieve kenmerke wat die bybel aan wijn heg as rechtig die negatieve kant kan jy ontdou die bybel sê moet dronk word van wijn nie daarin is losbandigheid maar word met die geest vervul so daar word wijn nou in een negatieve sin aan ons voorgehou maar hy moet ook net dan aandag geef dit sta nie daar dat jy nie wijn moet drink nie dit sê moet nie dronk word van wijn nie want daarin le losbandigheid want die bybel kan om toch self nie spreek nie want ek gaan nou vir jou skrifgedeeltes voorhou en terwyl ek nou dink nie die skrifgedeeltes wat ek gaan voorhou, ek weet nie hoe ver ons daarmee gaan komie maar in die tussentijd wil ek ook net vir Tania ja, daar in Dubai sê so ek het nou nie vergeet van haar vraag wat sy gevraag het vroer in die dag oor waarom sommige van die vertalings in die bybel verskil nie hoekom is dit so dat een mens een bybelvertaling lees en een volgende een dan is daar sommere vers uitgelaat wat glad nie is daar is daar nie maar in een ander vertaling is die vers so meer dit is een uh, bykie van een lang story om te vertel om vir iemand dit mooi te verduidelik maar ek sal kyk of ek so 5 minuut kan spandeer daaran, maar ek wil dit nie op die oomlik nou doen nie, ek sal dit net bykie later doen, ek geloof die geest van die Heere sal my help om te onthou, dat ek nou nie vergeet nie. Maar kom ons dink nou aan hierdie vers, nee, wat ek vir jou so pas genoem het, my nie dronk word van wijn nie, maar word met die geest vervul, sal jy onthou op die dag van pingster, Die dag met die uitstorting van die heilige gees. 50 daan na het Jezus in die doodheid opgestaan het. Dit wat Pinkster beteken, 50 Jezus het sy disciples gevra dat hulle moest wacht daar in Jerusalem op die belofte van die Vader. Nou toe daar die belofte van die Vader aangebreek het daar die dag, toe begin hier die disciples in verskillende tale te praat, die heilige geest het op hulle neergedaal, gelijk soos, soos vier vlamme wat op hulle sit, en hulle het nou in hierdie verskillende tale gepraat, en van die mense wat daar nou voorbij gestap het, want dit was vroeg in die ochend, gesê, maar hierdie mense hier binnenkant, het klink amper of hulle vol soet wijn is, So, die bybel ken wijn dit is nie asof die woord van God glad nie die woord ken he natuurlijk, jy moet maar gaan kyk as jy concordantie het, gaan kyk na die woord wijn die woord is in die Hebraause taal, jayen jayen en die mens krij dit baie verskillende plekke in die Bijbel maar ek gaan nou nie al die skrifgedeeltes aan die voorhoud nie ek wil maar net bly by die positieve kant, baie van die goed wat die mens doen met die mens mos nou moest nie oordoen nie, dit is om soos om jou te ooreet dan is jy bezig om brasserij te pleeg dan is het verkeerd maar die Bijbel gaan nooit vir jy sê, mag nie eet nie So nou moet net probeer, kyk of jy nie nachter kan dink as jy oor al die dinge dink van die Bijbel nie. God het ons nou al goed gemaakt. Nou kyk, ek lees vir jou vers in Job, wat ek jare, jare, jare terug in Stelling Bos op Universiteit, moes ons hierdie hoofdstuk, hoofdstuk 32 van Job, moes ons vertaal, En ons moes dit vergelyk het met die LXX, wat die Griekse vertaling van die Oud Testament is, en kyk hoe die twee met mekaar verskil, dit was maar soma net vir studenten, so dat jy oefening kan kry, jy kan kyk, hoe die Griekse vertaling van die Oud Testament, want die Oud Testament is ons oorspronkelijk in Hebraaus geskryp, en hoe die LXX, wat die Griekse vertaling daarvan is, hoe dit nou verskil so dit was maar een oefening maar hier die paar tekste het my van die tyd af bezig hou dit het by my inslag gevind kom ek lees dit vir jou, hier vers 18 af van Job 32 want ek is vol woorde hoor wat sê Job hy sê ek is vol woorde die gees in my binneste dring my. Dit sal jou herinner aan Paulus wat dit ook genoem het. Hy het gesê die gees van die Heere dring om om die woord te verkondig. En ek is oortuig daarvan, hy het na aanleiding hiervan gesê, omdat god Godse gees wat een mens inspireer herinner jou aan dit wat in die skrif staan, want God self is moest die auteur daarvan. kijk, my binneste is soos wijn, wat geen opening het nie, nou mooi, ons dit, dit nou mooi verstaan, kom ons dink nou weer net, voordat ek dit nou weer lees, dink terug aan Jezus wat gesê het, mens moet nie niewe wijn in ou wijnzakke gooi nie, want anders barst die ouwe zak van hier die niewe wijn wat bezig is om te ontwikkel en te gis, en te fermenteer en nou druk dit en as een ou sak uh, gebruik word dan kan hy nou nie hierdie druk aan teer nie dan barst dit so het Jezus gewaarschuwe gesê mys moet maar liever nieuwe wijn in nieuwe wijn sakke gooi anders bars dit dan loop het uit dan het jy nie meer die wijn nie en jy het ook nie meer die sak nie al vernietig maar luister nou dus na Job hy sê, kyk, my binneste is soos wijn, wat geen opening het nie, soos nieuwe leersakke, wilde het bars Ek Sê nie onmiddellik, die die soort van interpretatie, wat hier nou aan gebruik word, Jesus het gesê, my nie, nieuwe wijn in ouwe, Sakke, ou leersakke gooi nie, want dan baas dit al. Hier sê Job, hy sê sy binneste, is aan die beweeg, hier binnen in hom, hy sê dis soos wijn nie binnen in my, wat geen opening het nie, soos nieuwe leersakke wil dit bars mense, Jezus het gesê, gooi nieuwe wijn in nieuwe wijnzakke, Job is so opgewonden oor Godse woord dat hy sê al is het ook een nieuwe zak dat gaan bars jy nie ook al so gevoel nie jy nie al gevoel die opgewondenheid want binnen in jou leven oor Godse woord dat jy kan baars as so mens dood van die uitdrukking kan gebruik iemand het al gepraat waar gesê hy, hy is so trots dat sy oor bors kan bars van trots het. nou dan is het nou trots in die positieve sin van die woord of dat sy borskas nou so opzwel van trots dat sy, dat sy hemp wil bars, sy knoop wil afspring ons weet is nou hyperbolis gesteld maar dis wat Job hier sê hy sê sy binnenkant is so opgewonde, soos wijn wat hier binnen in hom is. Ek kan nie sê, dan dat Job nou nie wijn in een negatieve licht beskou nie. Soos nieuwe leersakke wil het baars. Kijk wat gaan hy verder, hy sê ek wil spreek, om licht te kry, my lippe oopmaak en antwoord gee. Wow, wonderlik. Mag dit so wees dat ons altyd so opgewonde sal wees oor die woord van God dat jy nie anders kan as om dit te deel nie om jou mond oop te maak en dit met mense te deel nie hier die dinge wat God bezig is met sy nieuwe wijn wat hy met jou deel en wat binne in jou bezig is om te gis en te fermenteer, op so'n weise dat jy nie anders kan as om jou mond oop te maak, dat die wijn kan licht kry nie. Dit is prachtige beeld wat hier gebruik word. So'n prachtige en een mooi en een positieve beeld. Van Ereem. Iemandse binneste wat voel asof hy nou wijn gedrunk het. Nou ons weet wanneer die Bijbel praat in die Nieuwe Testament vooral, dan sal jy weet en verstaan dat Jezus praat van sy bloed. Daarmee vergelijk, dit is die Nieuwe Testament in my bloed, wanneer hy hier die wijn nou ingestel het by die nachtmal nou kom ons luister so bykie na Jimmy Swaggart wat vir ons syng oor die bloed van Jezus en daar dan gaan ek so paar minute praat oor die vraag van Tania oor die verskillende bybelvertalings blood of my Jesus. Oh, the precious blood of my the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was That precious, that precious blood of Jesus. Oh, the precious blood of Jesus. The precious, the precious blood of my wondrous Jesus. Oh, Jesus, what?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 as the dribbling snow. Praise God. Hallelujah Oh the blood of Jesus. Oh Oh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 Though they be red like crimson they shall be white like wool praise God yes they will oh Precious, that precious blood of Jesus. It washes white as snow. Everybody's singing with a snap. Oh, the blood of Jesus. Just worship the Lord. Oh, the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 Precious blood, the blood of Jesus, of Jesus. Hallelujah Jesus. Oh the glory the of, of thee It, It was, was his one as snow It was luister jy na Dr. Tini Eilers uitsaai vanuit Airene in Pretoria Suid-Afrika en Tania daar in die verre Dubai sê, sy, sy hoor nie mooi nie, sy hoor net elke seste woord, nou Tania jy sal nou van my moet baie vannacht sê of jy meer hoor as net elke seste woord, want anders gaan het nou nie help dat ek nou hier een verduidelik kan gee oor die verskillende vertalings nie behalwe as jy nou na die tyd luister na die potgooi wat daar in die archief dan sal wees so ek is gedachtig nou aan die feit dat jy sê jy hoor nie mooi nie, miskien moet jy net laat weet of nie nou beter hoor maar ek lees vir ons net weer hier een vers oor wijn en ek sê ook dankie vir jy hoene daar wat vir ons verduidelikings gee oor die gebruik van die woord wijn in die oud testament, en, ook, jy het sy ook, een poging hier aan om van die nieuwe testament, gebruik te maak, en die verskillende woorde, wat gebruik word, ek wil net vir julle jy, sê, ek het nie recht, toch die tyd om nou, in, vertaling, en hoe moeilik, en ingewikkeld dit is nie, ek het juist, donderdag, die 18e vergaandering by die bybelgenootskap, waar ons moet gaan, gaan, Uh, vergadering hou oor die hoofletters wat ons in die Oud Testament moet gebruik om aan te dui dat dit Missiaans is, dat het vooruit kyk na Jezus dit wil sê dat dit Oud Testament is gedeeltes is wat in die Nieuwe Testament in Jezus in vervulling gegaan het dit noem ons Messiaanse tekste mense daar is so n klomp probleme daar en verskille en argumente en tien teenargumente en so meer en so meer is moeilike, baie moeilike goed kom ek vat jou net vannacht na die probleem die problematiek wat die mens mee sit as jy moet vertaal, sê nou maar ek en jy het nou hier voor ons en jy ken Hebrews en ek ken Hebrews en ons allemaal gaan nou vertaal en hier is die Hebrews tekst en ons lees en houd ons een woordeboek langs ons om te kyk wat beteken elkeen van hier die woorde nou weet jy nou wat sê nou daar was nie een woordeboek nie dit is nou nie die tekst nie een woordeboek nie want die woordeboek gee ons nou jy veel woord en die betekenis en verskillende betekenisse wat dit nou kan beteken so kom ek vat jy na die stadium voor ons denk en vertaal wat jy naar die stadium toe, ons nou een woordeboek moet gaan maak, want waar kom my woordeboek vandaan uit, het ons nie nie die uitgeval nie, dis ons iemand wat nou besluit het, dat hy wil nou een woordeboek maak, soos een verklarende Afrikaanse woordeboek by daar by die Universiteit van Stellenbosch werkele al vir donkie jare aan die W.A.T., die woordeboek van die Afrikaanse taal, nie die H.A.T., nie die W.A.T., die woordeboek van die Afrikaanse taal, mense weet jy hoeveel jare in, ja, donker jare, toe ek daar was, in 1972 rond, toe het ek die eerste keer, uh, het ek vertrouwd geraak van die feit, dat hulle het werk nou al vir jare en jare daar, toe denk ek, trek hulle by die letter S, S, is dus het na al jare en jare en jare wat hulle daarmee bezig is, want hulle probeer om elke denkbare betekenis wat daar in Suid-Afrika rondom daar die specifieke woord kan wees en hoe dit gebruik is in die verskillende registers van die taal en so meer en so meer ach mense, het is moeilik Dit is een moeilike situasie Afrikaans is een jong taal Wat een mens nog makkelijk Die betekenis het en Daarvan kan opgespoor kry By mense wat die taal gebruik Maar kom ons gevat nou die Hebreeuws Niemand praat Eindelijk meer Hebreeuws nie Ek hoop nie jy dink Dit is nie waar wat ek sê Onthoud 70 na Christus Is die jode allemaal uit Israel uit weg, weggejaagda en hulle is in verskillende werelddele in reg oor die ganse wereld en so het hulle een soort van gemeenskapelike taal ontwikkel wat hulle so min of meer onder mekaar kon verstaan wat uh, wat Hebreeuwse letters gebruik in die alfabet maar die taal was een totaal ander taal soos Jiddish Ek hoop jy hoor die woord wat ek uitspreek, Jiddish. Daar die Jiddish was omtrent 80% Duits en die rest daarvan is een konglomeraad van andere tale. Nou as mens nou moet gaan sit en een woordeboek maak en jy vat nie elke woord en jy gaan soek nou, waar gaan jy nou soek? vir wie gaan jy nou vraag, wat beteken hier die woord? vir wie gaan jy nou vraag? dis een moeilike dis een verskrikkelijke moeilike, moeilike taak om een woordeboek te maak en al wat hier die, die kan doen is om te kyk of hy in al die verskillende hebreeuwse boeke literatuur Briewe en goed wat geskryf is om te gaan kyk of hy nie kan naspoor wat het die gebruiker van die taal nou eindelijk bedoeld toe hy nou hier die woord gebruik het en afleidings en goed nou maak, en dis al wat jy kan doen, jy kan nie vir enige woord sê dis wat dit beteken, en die mens sê, jy kan dit nie in Afrikaans doen nie kom ek gebruik help jy sommer baie vannig Met die woord bank B-A-N-K Bank Bank het nie een betekenis nie Hy moet een betekenis kry binnen die context wat aan jou gaan gebruik So is die bank waarop jy sit dalk nou op die oomlik Maar dis nie die enigste bank B-A-N-K wat jy kry nie Jy mag dalk morgen dorp toe gaan en jou geld gaan bank By jou bank dan het jy somme twee betekenisse, die ene is die selstandige naamwoord en die is die werkwoord. Of jy gaan na die rivier toe en jy gaan sê daar op die bank van die rivier. Of jy universiteit klas gedraf het in my daar toe ek daar was en jy het nou die, die klas bijgewoon en dan het hulle gesê nou het jy omgebank. En wens, dit het al hierdie vier woorde wat ek nou nie net vir jou gegeet, in vier verskillende sinsconstructies en semant, semantische velde van hierdie woord sy so sê, is uiteenlopend, en dit het eindelijk niks met mekaar dan te doen nie. En ek het gesê Afrikaans is jong taal, dit is my makkeliker om die betekenis van woorde opgespoor te kry, want jy kan sommer met die mense wat die taal gebruik, gaan gesprek voor en van vraag, wat bedoel jy nou eindelijk by die woord? Maar nou, wat gaan jy nou maak met die Latijn? En met die Breus? En met Grieks? Omdat nou ek het jou gesê, niemand praat meer die Breus nie. Wat hulle praat in dag is, is een hele mengel moes van goed. Hier en daar verstaan hulle een woord wat jy sê, as jy nou byvoorbeeld van die bybelse woorde sou gebruik, en die met die Griek, die Griek met sy café daar op hoek, as jy moet om gaan praat, en jy vraag by voorbeeld vir hom, een bepaalde soort van een woord wat dit vir hom beteken as hy nou die woord hoor wat jy sê, en het klink vir hom na bybelse woord want hulle gaan ook kerk toe hulle gaan na die Grieks orthodoxe kerk en daar hoor hulle dan bybelse Grieks maar die Grieks wat hulle vandag praat is moderne Grieks dit heel ander ander woordeskat en sinds constructies uitspraak van woorde die woord wat ons in die bybel gebruik vir brood is artos, artos nou as jy vir die Griek daar by sy café gaan vraag, of hy weet wat beteken Artos wat ek nou gedoen het, toe ek eerst die jaar op universiteit was en gedink het, nou ja, nou ken ek daarom die Greekse woord vir brood is Artos en vraag vir die Griek daar achter die toonbank, en die sê hy vir my, ja, meneer, dit beteken Biblese brood. Maar dis nie die woord dat hulle gebruik nie. Nie in die omgangstaal, nie, dat ander woorde. So, Dis moeilik, dis verskrikkelijk moeilik. Mens moes dis maar probeer om in die context af te lei wat sikere woorde nou beteken. Maar dis nou net rondom woorde. Die ander situasie wat Tania van gepraat het is sy lees in die bybel, sê nou maar in handelinge 8 vers 37 in die oude Afrikaanse vertaling, en sy sien, ja, is die, hier is die die tekst, handelinge 8 vers 37, en nou maak sy die nieuwe vertaling, die nieuwe Afrikaanse vertaling op, en sy sien, nee, maar hierdie mense het nie vers 37 nie, dit slaan oor van vers 35, is van vers 36 na vers 38 tot 37 word net doodgewoon uitgelaat. Daar is nie 'n vers 37 nie, maar daar is daarım 'n voetnota wat sê in die gebruikte grondteks kom die vers nie voor nie. Nou onmiddellik, mense, moet dit nou vir jou sê, daar's meer as een Griekse grondteks meer as 1 en hulle verskil van mekaar daar is meer as 5.000 verskillende Griekse grondtekste en daar is meer as 400.000 verskille nou kom ek het nou vir jy sê is maar net omdat jy die vraag gevraad en nie omdat ek nou hier een klas aanbied oor die grondtale en die verskillende tekste en waarmee ons worstel in die tekstkritiek en soe meer nie. He. Het is baie, baie moeilike dinge om te hanteer, sonder om mense sy geloof skade aan te doen. Want baie mense dink sy vertaling, of haar vertaling, wat sy nou het, is nou die beste vertaling wat daar nou is en so, dis pan net een vertaling van honderde, honderde vertalings wat daar is. En tussen hier die honderde, honderde vertalings, is die honderde, honderde verskille. En het jy dus iemand nodig, betrouwbare mens nodig om vir jou te kan help, vir jou leiding te gee in jou tenke, so dat jy nie verstrengel raak, later, tussen al hier die feite nie, en daarmee is ons tyd voorbij, en groet ek jou, somme dadelijk, hier vanuit, uh, Arineum Pretoria, my tyd is om, en ek is jammer, ek het nou nie mooi gekyk na die tyd nie, en daarmee sê ek dan over jou, vrede en shalom, en die Heerse Sieninge, is met jou, shalom, shalom,